Bismillah, Rahman, Rahim Alhamdulillahi, Rabbil Alamin As-salatu, As-salamu ala Rasulullah Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa më më të bjahum li Ihsanil Aumidin Allah në falëndrojnë Më vetëm për ti më dhimë dhe falën e kërkojnë Në fërsa me të bëruar Lëzërë dhe motërë dhe sonë të përbashdoj Me Rjedhën e legjeratëve të përjakshme Dhe Në kohadrë të cikli që ka të bëjmë Mësë mund të zemrës Ne kemi smundjen e nëmendimit të keqë. Dhe që një ju me mëndu keqë. Dhe, më dhe këtë smundje kemi nda në dy dhe të të ndarje kryesore, mendimi i keqë për Allahun dhe mendimi i keqë për njerëzit. Temet që ka të bëjmë mëndimin e keqë për Allahun në anja kemi kushtu disa takime duke së shëruar atje dhe të të të si manifestohet praktikisht kuptimet e kësaj shkaqet dhe në fund si më u shoro nga ky problem. Dërsa son do të vazhdojmë inshallah me pjesën plotësuese të kësaj teme që ka të bëjë me mendimin e këq për njerëzit. Kur kimi fol për mendimin e këq të ndëruar Allahu, ai më thon se mendimi këq çfarë kuptimi ka? Mëndimi i keqë, ka disa kuptime që i ka përmen djetarën nga ato është, do të tëtë mos besimi ndaj dikujtë pa argument. To, në esensë, një njëri duhet mi besu ato. Nuk i argument mos mi besu. Mirë për mos besimi, shfaqe e mos besimit, humbja e besimi ndaj ti, lëkundja e besimi ndaj ti, pa argument pa faktet shëndosha, ka të bëjmë e mendimin e keqë. Ose, grumbullimi i para gjukimive në zemër dhe shpreja e kësaj pastaj për mesgjuhës dhe veprave. Edhe kjo është mendimi keqë. Dhe djetarët e kanë klasifikuar mendimin e keqë përgjësi tek më ka të më dha. Për atë që ka të bëjnë me mëndimin e keqë për allan kemi sferuar atje se aje është në disa faza mëkatë i madhë po shumë gjënët eskalan dhe kalën të kë dalë dhe nga feja se me dyshunirën Zotë në vetë nuk jetë nga besimi asë zhënë. Ndërsa, mëndimi i keqë për njerëzit në esenës edhe kjo është nga mëkatë të mëla. Ma dje, djetarët e kanë kënzuar dhe dhe nga mëkatët më të qëja në raportë me njerëzitë. është nëndim një kjaqë, nga se që që burimi, pas të i shumë të qive të tjera që njerëzitë i a shkakëtujnë, pas të i njerëtjatë. Në vajtëmët të asa që kemi të cekë në të kaluarën, duha që të kaluarënë me njerëtë të kë rëziko i kësoj së mundje. Nga se së të nërëzër nëse do të analizonim gjendin e njerëzve dhe do, do të munduashim që me im ledh probleme që njerësi kanë me zvetë janë shumë ta në rafshë, në fushat ndryshme, njerës kanë probleme, kanë garkesa do të shumë se në shumicën dërmuasit e rastave emruasi përbashkët, si shkaktari këtë përlimë është mendimi i keqë Asë njëri ka ngarkesa, fatkezit shumë të njëri me tjetërin, dhe këtu ngarkesa po përbën që realisht fjale e dikujt mos më u komentu qështë duhet, veprimi i dikujt mos më u pranu qështë duhet. Njëri shumë janë më të prirur dhe më të gatshëm që gjithë do fjale veprim të ndëkujt, do të dhëtë me e komentu në kahje negative, të keqe. Dhe si pasoj e kësaj, pastaj lindin konflikte, gjykime, e problemet e që do të lasin për tohë. Dhe kjo problem, ose kjo smundi nuk ka kërsyrë er asë një dhe të këtë një qështë njështë. Ka prejkë që nga bashartët në familje, pas taj në familje pak ma gjerë, e në shoqëri e kështu të e kënjerën përgjësi. Ajo që e qëtë në pa rëzikun e kësoj smundje, pësë është kjo smundje rëzikshme, pësë është kjo smundje keqë, se duhet më i kushtuar me vërtet rëndin njeriu. Këti problemi që t'shorohet prej ti ka shumë arsye. E para që duhet të them është se mendimi i keq, të ndruar, mendimi i keq bën që njëri me anë të nënçmutë tjetrin. Mos më ha dhun hakun si duhet. Kush do koftaj? Nga se Allah Gjallohat thët Njerëzve Masihunin hak Kus do koftaj E një prej Shkaktarve kryesor me hi njërit në hak Mos me do në hakun si duhet Me në që mu dhe me përbosë është me ndimi keq Ka shumë shembo që Këna mi të rektu dhe gjatë Vigjërasës në vijemi në shalla Mirë për përsham njërë mund tjetë Njëri, mun tjet, njëri uh, i devat shumë, mendimi i keqë se poshtirët, potregohet, e bënë që me në në qmu njerëz të dhe, mas me edhe në hakon që është duhet të dhe. E forma tjera të manifestimit të këti probleme. Përndaj, edhe Jusufi Aleyhis Salam të tët, të tëtë menduan keqë për te, dhe e nënqmua në blirë në ti, dhirë në atë masa që edhe padrështë e dënuonë. Prej pika me tëre që mund t'i përmendim të këtë rëzikëm i kësoj smundje është se mendimi i keqë mes njerëzve të nëruar lezër nëzit u rejtjen mes njerëzve, armicim mes njerëzve me një një keqë, nëzitë armitësime nësë njerëzë. Përshfar asuja, nëse përshamur, dikush i thët dikuj diqka, ajo fjall ka mundësi të merë, në të të të ledzohet në kontekst pozitiv, por ka mundës si lezohet në kontekst negativ. Dhe nësë lezohet në kontekst pozitiv, e arsujetojmë thënsin, atë nëse gabon. Kërën mund tjetë gabim, i përnë qovë se kë gabim nuk ledzohet me mendim të keq, i për të kahje mirë. Në i përnë qovë se kë gabim ledzohet me mendim të keq, i për të kahje armitsorat. Përën mund tjetë gabim, mirë, po kër është mendim i mirë, i gjindë të arsujatë ndërsa kër është mëndimi i keq, në bydhët arsyja. Kër në bydhët arsyja, aktivizohen fakturët e rritjes, glorifikimit të këti gabimi, deri në nivellet më të nalëta, që shkaktujnë pasaj atësarem të raporteve, urejtje mës njerëzve, konflikt, armitësia kështë të më rrasë. Për një fjallë, dhe nuk është e pasakonshme që njerëzit, si pasoj e një fjallë, të arrin armitësia mësuret deri në vrasje, qandot luftë mes mes të kalumën, por edhe edhe edhe, edhe në kuadrat e socs me për shemb një fjalë që nuk ihet kohë i e durr, një çndrim që nuk lejohet si duhet, eskalon direkt në konflikt mes shushnibave dhe vendeve dhe njerëzën përgjithësisht. Ai shikojni mendimi kërc, çfar çfar çfar problemësh u shkakton njerëzve që dison nga ato tash jena duhet të përmand në qmimi, për buzja, armitësia, orrejtja. Nga ato është edhe mendimi i keq e nëzit njerion me i ndjek të metet dikuj tjetër. Për. Me i ndjek të metet. Nëse, kërë me ndonë keq, këllon, tash, me i gjetë argumentet praktike për me e vërëtu mendimi se mire ka aptën. Edhe këtë filan dhe morë, me shiku të kënjiri vetëm në ondhë negative Vetëm në të metet e ti, nuk shikon të ikon të të tërët Qëpare ka bërë këtë qasje selektive nda individit Me shiku vetëm në ondhë tërëta Mëndimi këq Dhe Allah gjithë dhe u ala kur ka full për mëndimin ka thënë Ja e ju helle dhe në amënu I gjithë ten i buë këthire në më thënë Ojnë që keni besuar, largohu në nga shumë mëndime Në shumë mëndime pava zura ngaset disongato mund të shpirin në mëkat e kur këtë ka përmendur Allahu xhën Leona kët ndales të mendimit të keq po nitën ka thon wala tajassasu wala tajassasu ibia mos espiononi në teatrin domthon mos rreni fshi hura e e e e domon në hap të teatrit me i gjetë të metët, me a gjetë lëshime që i ka, që përmes lëshimeve dhe të metëve që i a gjeni, të vërtetoni mendimin që ka qenë fillimisht i pabazuar. Ndaj, mendimi keqë shkakton që njerëzit, rrani shmezve të pastaj të shikojnë në anë të erëta, në anë negative, në të këqia, edhe qëka që me a keqës e në këtë rast, edhe e mira minimizohet, ose ledzohet se si e keqën. Andaj Allahu Gjelluakum ndalan nga mendimi i keqë që ka mas këti mendimi i keqëtë, u alate e gjësësësë. Dhe ka shumë hadithet të pegamberit, sallë samë të së kërëse dini, nga ka ndalu pegamberit samë që me indjek të metët e njërëtjetërë. Me interesu për të metët e dikujtë. Që ka të nëtërësë, së është punë e jo të jamërë? filoni ku shkoi çka buni e çysh ja ktheu çfarë tjetër çka tin çka intereson në nive punë e teatrit epo mendimi i keq e nxit kët aktivitet të dytë kat fuqësh të tmerrsh me kundër një teatrit për me zbulu të metat që në zbulim të tmetave të, të fuqizohet mendimi i keq që fillimisht ka nisi në zvesë ka një si nga cpimi shëjtanit, jo si rjedhuj argument dhe faktit. Ndëla o tha, mos ullëshojnë mendime, dhe mos espionën në në kuptim, mos indjek një të mejtë dhe një tjetër. Vala jëgët e ba'du kum ba'da. Dhe si, dhe të tët, pasuj e keqë e mendimi të keqë, dhe si, dhe të tët, dëshmi që të rga nësasht i rezikë shumë kjo problem dhe kjo smunje është edhe se mendimi i keq krasje e nëzit spionimin, e nëzit ndjekin e të metave zbulimin e të metave krasoj e nëzit edhe përgojimin dhe shpifjen dhe Allah o tha mos me ndoni keq për një të tërin dhe mos e përgojoni nga se shiko nga se shiko Kjo është pas taj rjedhojnë normale e evoluimi të këti më katë din këtë një vetë. Janë ishë me mendim, pas taj edhe këllën të këpërgujim. Pëse? Nga saj mëndën keqë? Pas taj dukej një këtë metët, hajte që për jazbulën i të kjeqën. Po të është nuk botë ratë, nga se mendimi i keqë, apo jelë visë gjuhën. Jelë visë gjuhën në folë. E pas atë folë keqë për vlaun e vetë, jazbulën të metën, Gasa pe Gambedit Sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për pergjojimin që është gamoka e madhe ka thon ta përmendësh vllahun tënd ta përmendësh vllahun tënd ma atë që e ka ndërsa ai e urënat më përmend atë sobë thon oj dërgur e Allah edhe nëse e ka ta punëse e ka është pergjojim nëse nuk e ka shpithja kjo është një nivel tjetër vaji shikoj e ka tëmit mirë mundohet të më mbulu ta është ky në radarin e ti ja metë, dhe i a ka kapë këtë mitë dhe me zi pretë ta është një përhapata që ka gjithë kjo aktivitet armitësor ndaj tjetërit gjithë kjo energjia shpenzume apo për me e qitë në pah dikush sa është i keqë adinëse hargjënirin në kjo është të nëruar shumë i ka i ka, i ka, i ka lodhë të të të besimtarët sa energjia shpenzu sa mundi është dhenë Apo, që të qesim pa të keqën e dikujt Që ajo e nërgjit nuk pa shpenzu Apo, me i qit mirat pa E me shtyt mirin për para Ku shvedi ku i shumë konat Ndjekje të metave Pse? Si pasuje Pasaj përgojimi Qitje të metave në shesh E këto të meta kur dolin në shesh Nuk dolin gjithë mund të pasrta me çaqstoja, ato pa uprzika pa kemën në shtifje, emën e akuz, emën e, jakuze, e shtim, emën do të thyeshim, ajo nuk përshton pastaj. Nuk shpëton për bëjme me çaqsto aftën. Mund të konsiderojmë se sad patketësisht nëse kom të më thon të përgojues të devot shumë janë ata që vërtet mjetën ia përhapën pa ashtu aftën. Mund me kon këtë përgojues, mtojza devot shumë aftën, gazet problem është përgojim me thon. Po, s'po ku nëse nuk shton në informat e hieshën prezantimin atë. M'u duk më interesant. M'u duk më të rëhëçës, më ia shës çe tek njerëz pastaj m'u duk më i planuar, po më i shtuar. Dhe kë kësaj sot pat keqësisht të shoh sa për çomën ka shkaktuar. Ki për gojëm këtë emet këto këto djegjet të tmetave në shimeve të caktuara kështu më radh. Ju do të kenë dik rrugën e fes në në përmisimin e të metave, në përmisimin e gabimeve, apo në mbulimin e të metave, ka, ka metodë fetara që është të jetonë këto probleme. Mirë për nëse këto probleme nuk shëronë, si pasë uzimi fetara, atër mendimi i keqë, me njëre e, e shtërën një rrugë që është duhet këto probleme me u të jetonë, e pasë taj shtotë djekje e të metave, njohje e të metave, përgojimi e shumë, e shumë të tjera. Të nga ato që e qesin pahë rrezikun e mendimit kesh të në nëzërës të dhe, problemet e shumë ta që ndodhin në fushat të ndryshme të njerëzve, e në veç anë ti në rafrin bashkëshorto dhe familial. Mendimi kesh. Mendimi kesh i sikët dëmëron, uh, mund të i qënë bashkëshortet, që edhe lëvizve caktuara apo të të të, të ngritën dhe në nivel të dyshimit të bazuarë. E pëse shkove, e pëse uvanove, e pëse bashkët të këqyre, e pëse kërë fillën kështu jetëa më ngarku, që si i pasu mëndimi të keqë, apo, atëre rallë shpëtan këj qiftë pandarja, rallë shpëtan. Mëndimi i keqë për qanë familje, ndanë, prind, i lënë fëmit pa prind, me ndimi i keqë. Andaj, në të përmendim me të utje, se feja e pëlqen gjelozinë. Por, gjelozija është e dëshurisë. Dhe e ruajt i sëmderit. Jo njëri pëjtë se ko gale apë të këtu. Ja, zë bërë me konqë është du. E padër nuk duhet me qenë gjdo levizje me u aktivizu gjelozija të ashtë që ka pëndod. Islamin e mësën gjithë më mesatarën, në po, nukur mesatarën. Gjelozi e cila nuk engarkon jetën bashkërëtore. Gjelozi e cila nuk e qetë do të atë si prioritarë mendimin e keqë, jo. Por mendimi i keqë është ajë cili, pastaj, në emër të gjelozisë, shkakton përlimet të kësën e tyre. Ndaj e dëni shumë i rrasën do të atë kërë është përfolë nderi dhe familje e pegamerit sallallahu a.sallallahu a.sallallahu përse, se Aisha radiallahu ta'ala anha, e dini, në një vëllëthi me pejgamberin s.a.s. atë ka është ljargu nga karavani, për me kry njevojët e saj fiziologike. Pas ta e shkëthyjë në të karavani, për kërë shkëthyjë ka pa që një, doonë qafore që motërëve të kanë se ka me vete, e është ty me e kërku qaforen, bak më lartë, e gjatë kërkimit e të zaj është dëvënua dhe karavani ka ecë se ka vrejt qësë nuk është ajshtë a me ta faratë se ka vrejt ka necë ajshtë a ka metë e vetmuar shketin po një ushtari pejgambet e të zëmë i vënuar dikun largë ka ardhë dhe ka pa një gru mitë dhe shketin e vetmume kër e ka pa e ka një uftë e i ajshtë në mëti e ka pa si pas kënësu ka inna lillahi o inna ilihi rraji këtë fjallë Dhe nërmal, e ka marë Si është mas miri, a i shë athëtë Wallahi, asë një herë së në ka këshyra Kurë? Asë një herë Po të bine, kër këmë dasht në hypë Në deve, e ka këtë shpinën E më i këtë devën E se gruja, kër të me hypë, ka mundësi zbulohet Ska dasht, asë këtë të rrasisht Më së përshkë në suni me e po Ka që është kujdes Me gjithë këtë kujdes, edhe e ka, ten, medine, një adorzu, në një gru, ka këtini, që tenë Me dine, n Normal është që e merr atë dërgon në vend sigurt. Mirë po që ka gjë në mëftu që njerëzit e smun nga mendimi i keq, me e më fabriku më njëherë një shtëpijë me thonë se këta dy skanajn bashllëhat ato. Alo në ato. Mendimi i keq. Ë një ditë, e dini këto raste kemi shëruar dy solegjerata këtu. E bojëu pelancari O Allahu Tealahu. Po i thot gruz vetë. E bojubi e dini, është sahabiu që për gëmesëm kanajt, ko ka shku me dini e seftën shpit vetë kanajt apë. Disa muj kanajt, dini se so është ndërtu shtëpia tje dhe ndërru gjamia. E bojubi e për dini që i kjo së ndodhë. Pse? Pse nuk është i smut nga mendimi i keqë. A pse kjo rëthon është, shumë rëthon e dushimt. A dini përko më bëhet fjatë. E ka krizu me ndimin e mirë se i ka thun grus vet, paro na, grus vet i ka thun o gruja jam me kein, aty si aches, të poboh vakija ty si ajshet qështu me met atë kjo shku melej me boj qit pun, të te ahudhu dhe billa kora, atë ajshet me e mirës dhe ti është në të ty shika dhe ma për parat du shenjën ty sen ta se ka do regno në shvëshnija, në një drejnë që i drejti për gjdo pampër e nësa me jenë ma e ku është që është gruja pejgamberit e ku është jo ajshet e ku është Njërë ja, me ndimë të keqë këtër gjeti harrojnë. Me aftën një pomje, me aftën një levizje, edhe që të ndezë zjarë i, me ndimë i të keqë që të shpijet e kërënimi i familjeve, shë gjithë e kështë të më ralë, thërë. Përëndaj, me ndimë i keqë prish familje, prish, prish, bashkëshat me zvete. Me që njëshë kërë ka anash njerëzë që me intrigat të nërshme, e ndezin këtë zjarë, fatë Në emërë të gjirjozisë, në emërë të kësajnë, në emërë ndryshëm, njërë për. Kosh më ndimit mirë, kosh më ndimit mirë. Bile, pejgamerin sa o sërën të nërëzër, është një rast që shpesh e kemi kallëzua, për. Po, sërë të gënë rast të kërës, pejgamerin ka detajat që, ja për mësimit shumë ta. Rast të kur pejgamerin sa o sërën, Alehi sërën të zëmë ka qenë në shpitësoj ka qenë dhe natën është zgjunë nga shtrati ti edhe ka dalë dale pëvrit ajshja fare ka dalë ka mendu pejga mërësëm që ajshja për flanë nëse ajshja s'ka qenë gjumë dhe e ka kap gjëlezia e gru asa e ka qenë rejë nërman dhe ka pasë për tjimë që pejga mërësëm jo në kuptim nërgësoj të qënderimit mirë po ka shku të kë një gru tjetër e tine, nga se ka pas disa gra, pe i gamirë i sasën, dhe kur ka dal, pe i gamësit ka dalë, shikoni të duar, dy pikpame ketë kunder të aftën, mendimi i keq, so largë, realitet mund me cua, so largë qënë aftën, hitë së të mërmenja, a, ka dal, ka dalë, pe i gamësitë, gjitha këto levizje, dalje ka dalë, ku i desi madhë, mësë me që gjumëi, aisha po i ledëzën si, në të tëtë lërgjim nga shtratë i saj dhe shkuar e të kështratë i grusë tjetër ato. Kur ka dalë pejgamberi s.a.sallem, a i shë apo zhjot edhe e ka dalë, edhe përderime për cila. Dhe në gjurë për cila. Kur po e shë, ka po shë pinë afor vërrezave, beqia. E që nëmanë, e ka pa pejgamberës në beqie duke bodu atë, nuk u lutë për banorët e vërrezave. Kur ka fillu pejgamberës, mu këthy, aja ka fillu me, në vrapu. E pa çka ndodhi. Dhe është s'ti. Kur ka pejgamberi sa sallam është i afër saj, e ka paqë ajo, po merrnim se ka ngajit, e ka kuptuar që ka dalë atë. Ai ka thon pejgamberi sa musha, apo më tregon çka ka ndodhur, apo më tregon ai që është mbi shtatëllë. Po në shpalla komon, nuk kallzon Zoti çka ka ndodhur, po kallzon ti çfarë ka ndodhur atë. Atë e Resulullah, kur këtë dalëm, më, më që shumë ka shku me anja, atërë. Atërë, Aisha, dhëtë, më ka goditë pegamërësëm këtu. Jo goditje, rahi, atërë, ja, për në të kuptim, aji nërmala, ja, atërë. Dhëtë, asi goditje, dhëtë që kom didhimbi, atërë. Ja, e Aisha, dhëtë, nuk e ka zgadë dorën, kur mi asë këndë pegamërës, asërëmë, asë gru, asë fmi, asë shëptorë, përvesen luftë, kur ka qenë, atërë. Ja, Dietona thon se kjo goditje që ka buar është simbolike, do thotë, përkundër rasteve shumë paçi që ka pasur me godit, ka thoshë mi kolluçi që, që kjo njihet bashhtorëse pa falshme apo. Mendimi i keq apo. Të gjrat kapercen, apo nëse çykivë roshen, njetën ton krahet më fris apo. Po në çdo telashe unë më tekalu apo. Nëse keman mendim të mirë, nëse nis me mendim të keq, problem bota. Pastaj Karis pe kam thon çe unë një më zhu ka dalë, ti më së më të përgjumën e vërë. Edhe këm pas frikë, se kërë zhosh të i gjumët, nuk këmë gjenë këtu, e ndinë vetën të vetëmuar natën, e që me e kalu tërë këtë ti një gjumë, unë e këmë dalë. Ndërso, a e dhimë se këmë dalë, nga se më ka ardhë, pejzotit Gjibrilje më ka thonë, që u tash natën, e shkatek banorët e bekijës, n Allahu qodon që ju tash të mundut për ta. Shikojë dohom subhalla, ky është ju për ibadet e kësaj kashkëmenia për dikun tjetër. Ky është gjuhë kadale këto më rujt, kë po më nën që po zot kadale kët me dot me më marr shumë në fjal apo. A për shem mendimi i keq, çfarë verzonë kundër ta dën din me vau. Ka të thotë domethënë një fjalë në këtë mirë, me buni pun kët, në këtë drejtim, mirë pun në kuadër mendimit keq komplet diçka të lezohet. Kë diçka të ndodha po. Prandaj, tendëruar mendimi i keq çka shkakton probleme të tilla, prandaj dukën ka reaguo. Mën ka reaguo ato. Për shkak se në saniitën bashkëtorë hyn mendimi i keq, dhe çdo lëvizje mund të lezohet në rraf negativ, atëherë patu shum se ke ngarkon jetën e murtur. Kë ndemon çfarë është një rimulshua dhe jo, po flas me masatare. Dhe po flas pra çështë normale. Dhe gjithashtu prej asaj që Shka këtë mendimi i keq është Se për hapot gënjështë armejës në njerës Njerë i menon keq për dikon Apo Dhe flet pasaj keq për te Edhe mendimi i dhe të fullit Kështë akunishtë në gënjështë Qëfar të pekamberi sësëm I ja ku më dhën Fe in në dhën në ek dhebul hadith Për pekamersu në tha Rua juni nga mendimi i keq Nga zë mendimi i keq është të fullurit Më të nga se thash fillem, nuk rin mendimi mendim nëse nuk levizje, ose levizje në kontekst pozitiv nuk u largu, ose levizje e gjuhet dhe gjimtyrës atëm, të let dhe e fundit për këtë pikë është se mendimi kështë të nërua, të thot uh, për shërëveve për dëmëve që shka këton është se kryonë në shërëqëni një pasigurime së njërë zaptëm një pasigurit. Për shamë të një u këty rrasit të ajshës të e dhe Allah të Alana. Ata munafikat, ata dyftyrshat, të cilët kanë shpiv për ajshën, si pas ty ne e kanë tonë vërtetën, që ka honë që ajshën ka pasdhëshka. Ka pasdhëshka. Këllë lejmë i ty ne, a ka qenë për Stabilitet sështënur, apo destabilitet sështënur. Për shkja kam bëta? A këndasht ata me e kurësuj pejgamberin, që mu dopin i grujet për ndërshme, apo me fillu destabilizimin e sështënjës, pikësh nga familja pejgamberit ta, e dyjë ton është atë. Ga se këndasht me kriju një valë situatet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por hop loj më të jotmira çka shumë sa krahet rëno sistemi ofë. Këç sistemi më rëno. Andaj më shandësh për kategoritë që janë faktor të stabilitetit e shoqëritë në VVZ. Me pas mendime të këshia destabilizosh shumë shoqërinë. Njërcian faktor është një. Mësuesit, njerëz që njerëz doamse të mirë, jo mësuesit me detyrë, po çdo njeri që realisht detyrat i është më mësuar njerëzët O qëllora dietoret e kështu me radhë. Mo përhap mendimi i keq i njerëzve për ta për çdo çoft. A din se pa siguri apo tek njerëzit e sot shërbëroi botë apo? Njerëzit fillojnë tani m'i besuosnë ndërsa vonë. Ja, çka kjo është pasiguri? Nëse ky e ka bu, pse bën kjo? Nëse, nëse gryka kthi e ka bu, e gryka kthi dhe më e kështu me radhë. Prandaj këtu janë sherrat që di sa për të njëjtë i sjell fat keq si mendimi i keq. Dersa soj përket pikës i ty të kobëj shkurt me disa regula apo dispozita juridike të rëndësishme për mendimin e keq faqë në esens mendimi i keq është harab, indaluar indaluar ndaj njeriut i cili në esens e dim për të drejt e dim për të mir e dim për të sigur e dim për të ndershë Edhim për të moralë shumë, edhim për dhevatë shumë. Lëkundje e këti mendimi nuk duhet të lejo që të bëhet për mes mendimi të keqë. Nga se mendimi të keqë tash është, lëkundje nga besimi, drejt mos besimit, pa argument. Thjesht me imaginata, me hamendje, me thashëthëme, me fjallë, me stërmadhim të nxarjes, me ledzim negativ të një fjallë apo nxarje e kështë mëratë. Mirë, a kanë njeri arsye nga një me pasë mendim të keqë për dikon? Arsye, ka arsye. Po, ndaj kujtë, njeri përshamu në cëli realisht bën më kate haptër e zi. Bën keqë hapër e zi. Arasht, ajë nuk ruhet. Apo? Ajë nuk ruhet. Nëse përshamu në kemi mahal një hajnë. I njërë që shpeshtë për policia ka marrë pse vjetë dhe po. Ellat ty tash sapoja qohu se kitë paradë bicikletën se kjeve. Me çkumënia që kë këmbojt mund të më marr, a është diçka e pa arsyeshme? Është arsyeshme është. Nuk bën më e gjyku pa fakte, po mënenë me skuq çepit mi anis, arsyeshme është. Pse? Po ky gjithë ka vjedhë Allahu, duhet më nis me dikujt apo? Pse? Për shkak se ky e kapo veten vet, do kët shëndni çe kë ne obligimë rrugë ka shiti, a e ka thyrë apo? me keqë bërën e ti, dhe është dhërshma për, po. normal? E këmë mërë e pasaj, një gjithë do fusha të. Po. Thashtë, në esenës, nuk kemi drejt me, me, me, me, me, me, me, me, me ngarkuvit me ndinë të keqë, por kur njëri ju, dhe, kur njëri ju vetë jetë arsyet të tila, atër pa dushim se. Ose për shumë njëri të ka rajtë pesë harapë të. Pesë harapë të, të ka përëmtu të që ka t'i këthejmë, t'i marë, t'a bëj sa count karrai. Kemë gjashtë, ushtjoma si s'mi thënë. Mënun këqj për muslimanë? E hoq ndërë mënun këqj. Komarsia. Apo se nuk i klem. Komarsia, pse komarsia? Ja se këta arsye po e ndërtoi në këtë këtë këtë që e kë thonun tash. Komarsia nuk e punon. Apo? E sinjer për shkakun, këtë ka thonë, këtë ka thonë, këtë ka thonë. Unë komarsia do më mënuqë me edhe këqj të ndo. Pse? Jo nga mendimi i këqj pa baz, jo, me bazës është atu. E veprimet caktuara me mundëmtujë diçka tjetër, por akoma arsyemë ndu keq kam arsyemë. Arsye. Kush më ka kap këta arsyje vet personi, me punën e tij, me mëkatet e tij, me me me pakujdesinë e tij, me skeletin ti, e këto më radhë. A nda kemi haram me ndëmtëkaç? Kemi të arsyeshum, vallëm të lijuar në situatë aktuar me ndëmtëkaç. Edhe a kemi drejt nëse që ose a ka situat kur mendimi i keq Keq, me ndim i keqë, dhjo me nuk keqë për to, po. Realisht me verifiku për asë me... për asë me i besu. A ka së të do të kohë është obligativ? Po. Barqë. Për shambull, në të kaluarëm, njerët kanë transmitu hadithën. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Ku e ki morë? Kone e ki ngu? Ti s'ponë besonë, po për raj, për begonë? S'ponë që për rranti, po ka thonë ku e ki morë? Apo? Në ndyku shka mund më mund që unë e përraj për pejgamberin. Nësak të parë përfala përraj. Ato rëndë të asenë së dimna. Për pejgamberin, këjtë i këna të dushimtë. A këpëtut? I e vetëmja gjeneratë që jënë sigur të këtë aspektë, zgodzoj me më në në nyshe, për të sahabët qënë. Për sahabë që, të sahabët. Për shambull, kur në sahabë i pejgamberisë, thot ka thonë pejkamberi sallat dhe sallem nësi themi e këngu tja për dikujt u kërja punëve sahabët e kalojnë këtë kët problem kretë më sahabët për tabelëve tin kja metë kështë thot ka thonë pejkamberi kër e ke marë nëse kjo është fej në fej duhet bajgi verifikim s'ka anë pëmdo këtë kumë unë e për shpifon kështë ka thonë kjo është fej andaj i djetarët do të thotë parëmëndeni pë Ka pas njerëz devotshëm shumë. Wallahi diheshm shumë kanë çën. Po ku kaqna tek hadithat që u kanë marrë dietar tove. I pa sigurt kënhadithat. Donë, shkencë hadithosh wallahi brekullin vetjapo. Donë, mos më pas muslimant. Për aş Kur'an do zvet po las. Për aş Kur'an të të shka jashtë të kësaj. Asnjë të arritur. Përveç shkencë zgadithët mjafton wallahi më kallzu madhështin e kësa i feja përto. Me qëfar standarde, me qëfar kriterë, me qëfar precizjeti, është përzedh fjallët e pejgamberësëm, jenërujt, është mahnitëse, është mahnitëse. Mil, po ketë njës për kësaj, ku e ke marë? Kështë ka thonë? A e kingu për këti? Ka ndodhë kërë që ka thonë, filonit, une e, për shambull, ka thonë pejgamberësëm, këtë hadith. Kështë E katës me tu ky sahabi ky pikti ky pikti ky pikti ti të. a ke ngupësh ti e kam vet po ne thashë ky ka don po po kjo po po ti a keni japë shumë preciz apo ndaj ky është hadith apo të janë kjo fe ella gjithashtu në dëshmi kur ju më dëshmundai dikujt a ke pa mirë as ke pa mirë shikon e ç'sukon ke a ai për shemb shikoni sta mësor dëshmitari i rëndësishëm apo përshambu nëse, nëse, nëse uh, për folet për dikon ose dënë me e gjyku dikon se kanë bo shambu, mardhani në ti mi është martesore ka është pi haramëve nësë që janë të pamartume e kanë i denim nësë që janë të martume e kanë i denim ata spranojnë që kanë bo duhet katër dëshmitarët të drejtë sigurët që e kanë po aktin komplet mos hinë detale ata me dëshmu nësë jënë tre Edhe janë hoqallar dietare kanë pa 3 vit, s'bën. Po na srrajm, s'pranoj katër. Se kjo është pun deri dikujt. Në ndjenjë ti fton te Allahu pas se gjykimeve. Ka se çështja dëshmitarësh është e rrezikuar. Jo kush dën ç'a dën të thon. A se dëshmia prodikon se ka buqat, ka buqëshkelje që mbi të ndërtuohet pastaj ngritja e akuzës e gjykimit. Kjo punë po dishmë ajo se si sa kush dën flet për këndën e çështën, jo ja, jo. Ja. Jo, kjo punë shumë është ndihshme, kjo punë shumë është nuk punë, se njëri në esensë, sot ke aktifo krejt sisteme të juridike e thojnë se njëri në esensë është i pafajshëm diri sotë të, të thotë, vërdetun argumentet e pa mëshme se ka bofaj dhe ndirët vendim i prej regjikatos për këtë, ka përzedura. Po, realisht, realisht, zbatim njështi regulli, më mirë së një islam nuk e gjonëve, se një një njësienzë është i pafajshma më. Edhe vërdetimi i fajsis ka procedura, pëndaj, në këtë rast njëshmitartë e kanë, ose për shambull, e, në logarithënje, dikush o është arkatar, apo, e ja kanë e besu arkën, Ja kanë bësu po shau një projekt caktuar, kimë ndrej që të vënë kënvaj, ja kanë bësu. Me marr në llogaritë një, ku kanë shku hu çka kanë bë. Nuk është kjo për mendimi të keq. Nga se kjo është verifikim që kanë mi për mëuar si ato. Është normal kjo po. Ne këtu do të shreqme që kanë të bëjnë më. Do thonë kur mendimi keq është haram, kur është i arsyeshëm, kur është kanë dha aplikateu ndërsa pika radhës është e pse vijet dhe të mendimi i keqë pse vijet dhe të mendimi i keqë ka shumë arsuj arsujnja parësujnja kësha me përmend të nërruzër është se ushqyësi kryesur i mendimi të keqë është zilija dhe urrejtja hasedi hasedi të nërruzër kime, kime full për zilin, për hasedi hasedi më thonë është asnjë lloj transformatore i të mirave në të këqija, saqë so është për mohubin. Ait kçijat i rrit, e të mirat i përmbys. Hasedën. Si a bën me pa mirëf. Pa ia ja gjet dikon e mënyra më e mirë për arsyetimin e hasedës është mendimi keq. Dhe furnizuesi më i mirë që të mbietën mendimi keq është zilia asedja. Gjështu prej shka që vështë pasim i epshit, mendimi keqë, njës i pasuje pasimit e epshit. Një njëri, për shambull, ka dëshir, ka kojte, me i taku dhe qëka që rejsh nuk i takon. Atë. Edhe kur dikush i thotë kjo së takon, të makë bokto prinate e pse po don këto më shumë e pse këto fillam me një erë mendimi keq më aktivizohu kush e ka ngjit pasi mi e shtotë ndaj njerën këone peqëmerëson kur pegëgon dhe u ka shprëndar don buxhetin e shtetit ju ka nda peqëmerëson nga nga nga nga një nga pllakë ka luksos nga një gazeçat ju ka dhënë njerëzve nevojësh a një ja ka dhënë një nit kisën ç'kjo është kista jote Ka thonë, këtë hisë që më këtë dati mu, nuk është e sinqertë për Allah, të. Nga se, nuk është e drejtë. I ka thonë pejgambirin, i adil, fe in nekelem të adil. Ka thonë, doj drejtë, nuk jetu do drejtë. Ka me ndu keqë për pejgambirin, së oseldem, se ajë nuk po dojnë drejtë. Mi shorë baze, a ka pasë argument? Kojta, e pështë i ti e ka shtima në kështabëtë. A ndi kur shkalgumot fal drejt. Ajo sahi është në fal drejt, po këti argument nuk ndi fal drejt. Që s'po fal drejt. E ka qenë begasim se vaj hak, mirë për ty. Nuk po më bëson mua ndarjen e një cope po të grunit të çadukoft. E mua më ka bësua që në qiell, Allahu më ka bësua shpalljen, e s'po më bëson ti ç'po ta doje trumilla ku ikim atoll. Ku ikim mendjen? ai e frië njerëz i thënë me boks i lloj non çështë paradoksale s'e kupton i ka besuar që pejgamber besu e si beson që do mbukun çka është kjo se pa kuptosh çka i bën njerëzit epsh epsh jahtu sepse shkaçeve që nxjisin domthon mendimin e keq është edhe me nat me njerëz të smut me mendimin keq këtan mos vet apo s'e stad me dash një minutë mirë slundem në mirë Kër kam ledh pejgamberi sasë në donacione për Tebuk, edhe te në që Tebuk o rrugën largë, 800 kilometra në qëtë mungë i kam pasë me shkuë, në kërre gushtë të konë, në nëzatë, 50-50 e sa o konë temperaturë apëton, edhe ka qenë kohë ku kër kanë kalune për skamje e, shuk, pejgamberi së më shukët të di, shuk që ka pasë kohë kër kam pasë kërë mirë, Tebuk i ka gjithë në skamje, në në varfënije madhe, dhe dhapë e madhe i ka fol njerës, i ka nëzit, jep një njerës, që i ka posa natë, e atë është tullë, qaqë, e ti ka qenë me i motivu njerës, pas taj kush ka pru, kush ka pru, di kush ka pru këtë, di kush ka pru këtë, sa që i ka pos njerës e ka pru një hurma, që ka aqë i ka mjerë, sëllë allahë, e dëtë smutë ka najtë në qërgjëmisa tje, kur dikush ka pru, si Abdormari për në aufi, ka pru dukatë, shumë ka pru, Kër ka pru dikush një hurme, qa të e ka pasë të mëramë tënë, qa të e ka, ka daë, ka një gjinë të rrugës një kujtë. Kapru, kapru, një kush e ka pru, një kush e ka pru një gjysteshë, qa kam pasë. Qe, kështë e popi hurme, una. ata a, a, a, a në qyshë. Andaj, shukuan ta një, nënkohem disa, ka një që në smuqë që shtovë. Me bo mënet, me ta të smuqë. Ata ta në gjesin virushën i mendimit keqë. Shkidojnë me nukë mirë për kër për çdo veprim të dikujt e kanë kani version. Për çdo veprim të dikujt ata kanë kani histori, kanë e kanë kani që kanë një përshkrim caktuar që realisht e nxjerr komplet nga konteksti. Çështje e keqe. Një është smurdë mendim të keq. Gjithashtu për shkaktarëve të mendimit të keq është tejkalimi i, i kufive fetare. Gjithashtu Allah ka bënë si të kanë të kufin, të rregullohet ndëri. Është rregullimi kryose ndosht mënyrat menduare të av. Sigurisht, atë që ka shumë në gjeologji, shkolat i kanë për gjeologji. Po kalon kufit? Po të tepërt. Ë di sa për shkak se dikush i ka kalu kufit, ata bashë gjeologjia. E e nënket dit punktet. Jo, ja, jo, na sulem kët. Ase pa gjeologji nuk ka nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk mbietonin të bashëtorë. Njëherë s'e ka golë bashambull për grup vet, kush kanë me kanë rënç, çka bën kur kthet, pse ka golë? Thotë, "Unë i besoj" He, po më në veç, edhe besimi e ka far, një farë, një farë kufini. Nga se nuk është që është e vajtë e mës besimi, por që është që është rëzikimet, njarëzim, nga bojmë, është normal. Për edhe një kështë vajtë ka vëzë ndu preventiva, më rrujtë. Më rrujtë. A kepa për shambull, në gjdo rrugë për shambull, në gjdo rrugë që të shkën, a ka aty ansore që të rrujnë? Ka. A komun dit dikush, më u ankuën 7 monti, ti abudov po këtë numer ku mund jutat e poshta, po në rrugën e qroh apo. Dikush pranë monti, ju po na nënçmëni me këtë rrethoj këtu, po na nënçmëni. Se ju këtë rrethoj në akëni qi të po po kujtoni që nai na abudol dëjmat e posht. Ne sjamun e leje komundim i qroh. A thot dikush këto? Ja statola. Edhe feja ka qitë rrethojn gjinë ta po. Helvet habides këngëlloni, është rrethët nëron atë po. I ka qitë atë pengesa se kur bën marë postat ti doni bë diava është atë. So, njëri po Badiova, soni po vajton pe funit atje te luginës po Badiova, son po dalë moptë. Problem apo? Më ndaj çetë pengjesat, ruaj mirë apo. Jo. Domethën me i tekalu kufit apo. Po edhe ju po shkakti dikush i ka tekalu kufit? Hajt tashunë. Të vë pa kufi këta apo. Jo, ç'është top. Ja. Të ringjatëm me Satana. Peshkaktorve që shkaktojnë që shkaktojnë, shkaktojnë mendimin e kaj që 70 e ndozer dvepruarit edhe për e dyshim ta edhe me u gjinë në vend e dyshim ta të njëri për shambull të ashtë në përrim qëto njëri, hen, gjami këqyrë, këqyrë këqyr, dela përta opet të fotografon opet të del opet të në 4-5-era Po jamë, çu ti ve primitia është normal? Jo, ja, s'është normal. Jo, ja, s'është normal. A keni adetë me minutë që kë çka keni problem? Nëse e nallëm dhe i them, falllah, çka po duhet. A është mendimi keq? Jo, se a e ka shkaktuar lëvizja saktu apo? Normalo. Me një rgend tyçan, hendel, merdishka, lëndishka, kçyrë ato pronarin apo kçyrë spekçyr lëviz, ai e ka pa. Po. Ktu lëvizet dyshimta. Atë bojën ty me poshtë, po Normal, fjallë dyshim të dyshimë të përshabullë. A të e nëzizim e ndimin e keqë, dhështë e përta është kërë e më arësujë, kërë e më arësujë, ose me u gjithë në venë e dyshimë të atërë. Qërërisht, kush rrënë që aty, njerë të mënujnë për ta, keqë. Më gjithë që aty, normal, atërë. Andaj, si kurse thot një pravirë arabe, thotë, thot, nëse njerë i flenë të vorrët, flenë mi vorrët, n E se vetë ambien ti të bën të menur, poqohet dikush poqohet dikush vin të vinë nëndra. E nërmali e të e punë. O si të të lejsh, është normal e allah. Një një rrën filen në venetit, a ty rrën veç përshambull, dhe kriminere atë. Aj që të rrën gjitha. O një është o, normal një rrën mënu për ty që ti përshambull. Ndaj, Peygamberi sallem të thotë, gjithë do mundësije që arsyshëm ka mujtë me gjithë da vëprim që arsyshëm kam mujtë me përdu dëshim i kam bil dyrës i kam bil dyrës një t'i kafu këmët pegamerës në Ramazan dhe ka orë gruja ti Safia gruja ka orë me vizitu ka dalë pegamerës në të diraj gjibitin e përcil duke besit du me të si buri me grunë por ne për caktun familjar kanë kalu dëshok atë Edhe pas sa kanë pa po pejgamberin me një grup unat, ata së kanë pa po kushaj grujë, so, ku nterë, ku në mlumë, komplet kanë filluar me i ngut hapa tak më shtet. A e kuptin? Kishë spocshohum na poje se më shtet. Atë çfarë ta pejgamberin? Alla arris nikuma, kadaldal, më sigut nikomt. Gruaja e am Safia është atë. Ata thonë ja Rasullullah, na dyshojnë për ty. Kan një jo, po shejtani e hedh në një njeri, çamë bo shejtanit të që çarkullonë ju u çonën për të këq. Danieri Mirosha me Michel dyertata. Mosi provoko musliman me mendim të keq. Mos ta ndjerte lashe. Sa më qartë më mirë e mbotet, më rahatim. Qase çdo veprim i dyshimt, çdo çështje e dyshimt ngjall, ngjall arsye për mendim të keq. Kërsia kë, të që kë mendim i keq mund të jetë pastaj, mëkat pa mëkat, ç'është kjo? Po a është shkak për mendjol, mendim të keq po pa dyshim botë. Ne përfundëm vëzërm me ato që do më përmbyllë është disa prej formër të mendimit keq të disa kategorive të caktuar të njerëzve që realisht ndodhin dhe pa dushen shkaktojnë problemet të më dha për shambull mendimi i keq për djetarët dhe hoxalarët ato ka njerëz që ka herë për shambull nuk si pas ti djetarët nuk kanë qëndrim të caktum një pun dhe këtë mungjes të këti që nimi caktum me herë që ka thotë po të utën atë, ose për shambull i kam ble me pare, ose ka dhalë Allah unë s'po tham që s'ka njëri në dikush, dikush, s'po t'ka e po këto përgjistime pas taj në njerë që janë dëshmum që s'jën kështu, apo nuk kanë mundësi djetarët me orë nevë më në orë se tu nuk falëm keqë për këtë konferencë se për qëta qëta të nevë kam në kalzua, kjo Allah bë. nga se du të me gjestu mirbesime së nevë avë Ose për, për, për, për shkak të porcenim çaktun për kët. Ose përon që kanë ndonjë të kaluar edhe yorë herë që nuk e kuptojnë realitetin, nuk e kuptojnë kështu. Shpesh haraptën. Për diëtor të mbajë ashton, këta diëtor vetëm për shkak të abdes, vetëm për të emum, të kallëzojnë, ama për realitet, për aktualisht mos i veten këto punova. Problemat e mëdha tumë të, më të këtu. A kam mendim më, më keq për njerëzit që kë? Nuk kollën rol ta s'pë kuptekën, ne e këna kuptu. Apo? Ata mi libra në në stop, e nseqë dhe vazhdimisht, e të spi e dhe kër vazhdimisht, ata s'pë kuptojnë, e nan pun dhejve në gjënoj, e na për kuptojnë. Ka është e pare gjekësht, ose për shambull, mendimi i keqë për njerës të mirë, për njerës të ba mirë, për njerës të ba mirë, për një kushë bënë mirë, po se ka bërë me të ka dhuzhë, Dhe kush aqupton se dikush bën mirë, vetëm kur ai₁(1) dikush ka bën mirë ose ati bën mirë. Ne holla. Këto a dysh kur e kam dëgjuaj, jam i çudit. Me pa transdon muslimin Sahihun e tij. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka ngazhur njëri Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, më shku me mbledh zeqatin te disa pejgshokëve të tij. Ndërta edhe Halid ibn Ulide edhe Abasi migjë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kta s'ka ne jap zeqatin Omerit, ka s'kam zeqata. Ndërsa ka qenë një orë që Abasi qenë pasum. Po, sa babasi për shembull ka pas para shumë saçi ka dhun barç njerëzve. Edhe saktuar, dhe so në këtë caktuar, desoftë nuk buk ka motë haram, Abasi ka binu me kamat. Për sa pejgamberun ditën e Agjit lamtumires, tash ç'i kemi qurban Bayram, hut bie lamtumirë s'ka thonë ka unë gjitha kamator të haram dhe borë që i parë kamator që une e anullaj është borë që i mi gjitha më basë ketë kush i ka borë që anullohet une e hikë i këtabë ka pasë pare halë i validi baba i ti ka qenë nga më të pasurit e medimit validi përni mughira okon. për ta Allah u ka thonë ka zbita jetë për babën e halë i validi ua gjëaltu lehu malen me mduda Allah konë edhe i këmëdhën shumë pasurit për babën e Halit dhe më. A i ka të shëku për i kësa e më. Edhe ka ardhën meri, ka thonë Khaldi për velidi, Ibnu Gjemil i njoni pëj të seko, edhe Abasi Mije për i këmëdhën, s'po jepën zë qatë. Ka finur i të me thonë, Halid, spojap, që Halidi, s'po jepën, që a kë, diali i këtina, njerëz, menëz i kam pritë, njerëz i smutën. Ka dalë, për i këmëdhë Abbasit Ojastam, unë ndaj loi zeqatin për ta. Ka von dietarat për shkak se pejgamberi sa selam, do të thonë e ka marr zeqatin 2 vjet përpara pejabasit për se i është dash. Kjo është besimi a lejohet me dhun zeqat para kuhet ata. Në një din me llogarit. S'më du min çështë juridike të fik këtu. Po pejgamberi e ka marr për sipër Abbasin e ka shëtuar. Don kë e ka von zeqatin, po ju nuk dini çfarë ka jap atë s'ka më do ju një kalëzua ka më ndërso halët i bolidit shumë i keni buzullëm aftëm kër keni fulla aftëm pse? o nga se halidi krejt që ka ka e ka, e ka nënshru fisë e bilila aftëm se ka për përdurim personal e asë për përfitim shqibirë krejt i ka devet i kalon ketë në rrugë të Allahot ketë që ka ka i kalon më i përdur për i gamëllëm komplet pa asë një kufizim në rrugë të Allahot gj A din çovaq kurr dikur e lënçit parcel, e lënçit shtëpi, e lënçit ta, por kjo më u përdor për çdo çfarë që çollime. E Halidi e ka lënë pasurinë më u përdor në luftën nuk të lloja Laura. Konstar kibetea, kë ki lufta smërçi kapën. Tsem për çit pun, unë si përdorim u për punën time ato. A ne kumë do të veçao, skozë çao ato. A ka një rikorcë duhet ato? Nuk duhet mirë çdo kujt. Mjafton mi kallzuq prisit vet. Ose njëri të dishm çepitë merdia, mjaftojnë çdo çështja, ama çdo kujt So nëvojë. Njëri do të më daut jugish në xhami, e më ju kallëzu me listë, e ku mundon, e ku mund bo, s'ka ne ul. Në këto nësa një forma që njerëz zakonisht fatkeqësisht domon, ose për shembull në dhënje, ose për shembull në shfrytzim, në esencë të rrozë, në, në nuk do të ngjall mendimin e keq në mënyrë e shfrytëzimit të pasys dhikutave e bleti këto e buni këto sa e buni kush e dhaç ka buni neq ni, ni karguim e buni apo pse me valla ku po? kush te ka kujdet nese ki mundsi me buni bani mir si ki mundsi elham na qe rahatua tho sho qe si hatua, po. Shur, ka pun po mir ama jo zilia me anjoll mendimin e keq sune ban me padikon mir sune ban dikon me sku keq un e myta te punos pa moj ky po mirde ka mundsi pa punu e ban te ar shart me punosit te au kusht se ar shart kusht Nësë është nga e kategoria që ka vjedh, ka bo, i kanë pa hubë njerë një një milenar, ullës një kanë rapo, pa moski argument, nësens i drejtë, nësens i mirë. Pëse me në qalë të që të bërë? A daj me posë kujtës në vëzëra. Në ashtë të, aja që e cej ka tek qeshtja e? Mëndimi të kështë me nëzë basharët dhe në kontrolëm të telefonit. E kështë ka shukë këto, e pëse ke po pasfordën, së për dirën e pasfordë Tund tund të primaf. Allah. O s'os të di rëndësi që vendosja kamera vetë shtëpia. Për më parë cil anëtarën e familjes, gruën e vet, më pasi, mos e bëla. Se ç'është tani një etë, kësas është etë, Allah. Gjithashtu prej migrave don të mendimi këqë ose të formovë mendimi këqë atë njerëzve partnerëve me zvetëfton. Po punojnë ose po nuk po, po, po shkon. Mendimi këqë ranësh nuk lejën dhe njërës bashka. Dhe ka me të fundit që me të du me përmbyllë, mendimi i keqë për vetë vetën atë. E pomë që për tjërë së pëvajke, e për vetë e bëmë me nuk keqë. Në esensë, po. Në për tjërët me në mirë, për vetë me në keqë. Qush me në keqë për vetë, qesh me në keqë për vetën. Njërijo të nëzërë, nëse nuk e regulon këtë qështë i në raport me vetë vetë, Forët se e mendimit keqë, këmë shku ose e ndritim të Allahut, ose e ndritim të njerëzë. Një rjo e bën një punë, thotë, qështë dërshët me bëhë, se këmë bëhë, kemë ujtë më mire. Po, do menan, jo, jo, do, jo, jo mendim të atirë që e ushtë qenë zemrën me smunjet të vetpëlqimit atë mashtrimit, jo kështu. Mirë po, me ndimi keqë, përshemën dhëtë, filo njëri, me pa pas mundësi, me ngulli gjera ota, ose me pa pas mundësi përshemën, me shkun qabë, qish përshkojone, fart me mison i shkonë, mune për së përshpësëpon e mirë, me ndimi keqë për veti, i mirë për tjetë, që kjo është me ndimi keqë për vetën, me ndimi keqë për vetën se nuk i afrohet haramit se onë e të utë nga mos përbijaftën, e jo me hondë të kushë, onë e se kom gale jo të kufini, pëllëshëm ku dush a vlasë, ja, ja, ja, onë e s'gudzajat kë nuk është njëri me me dyshun vëtë vetën a ma me rrujt vëtë vetën me ndimi i keqë kerashtë nga të rrëthojat nga të rrëthojat që rrujnë vëtë vetën për ndaj që fa fa Jusufi a.s. kër u provokua nga e gruja ato, la u berri u nefsi Unë është për thëmë që jëmë me laqë, e për mua Allah më ka më brojtë. I në nefsele e mërë atun, bisu, nga të gjithë e kemi ka një nefse që në nëzitë ka keqja, ndikush e, e ka kufizu, e ka e duku, për po dikush e ka problem. Ajo njeri shkon lecëzën në gjithë shka, shkon rrën ku doqofte, mërë di shka, athëtë, unë e jëmë, jo, jo, unë është jëmë, ruët, kujdesi madhe, andë e kujdesi madhe ës me erujtë vetëmë, për pjekët japë mundin maksimal, me bo punë në mirë, me mësu, me më përmirsu dhe prapë e qërtonë vetë vetëm, se ke mujtë ma shumë, se ke bo qështë duhet, se ke shqizu mundësitë duhet, jo kjo me shkaktu, lërga saj, pesimizem, shgënjim, jo kështu, po kjo me konë një lejt force inkurajuse që herën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andaj, kjo forc e branshme, e mendimit të keqë njërët për vetë vetën, nuk është për me eshgënyjë vetën, nuk është për me dëmoralizujë. Jo, kështë të, sa shkja, pa kjo është për me embrojt vetën nga vetëpëlqimi, nga mendimadhësia, nga të ndallërit në përmirsimë. Së s'kam nehoj, s'kam nehoja. Ndikush e bani punë mirë, edhe thatë, me qita une mo maskë saj. Edhe s'bani pëpse, që a ku mbo une eh, Në këmbo po, o pra nuk këtë e dinti Ti e pendu për këti me kati po A existan mundësia Mu këthy po, a existan Ani ka dalë, deri sot des Kur desë, më thujë në pasdaj, pështu më po gëtë Elhamdulillah, nëse i qirim sëjtë në tonë Allah unë amundësën me qirim sëjtë ati aftë Andaj njeri, që të po Jo me ekstrem, jo me shgënjim Jo me dëmërezim, jo kësi mendimi, ja Kjo është të primë, por dhe jo më jabu veti krejtë qa ka i mirje në na, zbën kështu aftë. Ja. Ku e din qa ka në datë, ku pe din të jetët? Nështë aja që duket për i ty, ne? o është e keqe, po aja që zduket, jam unë këtë keqe, ku pe din të jetët? Për ndaj ka thonë djetarët, aja që ka, dhe më thonë, ti din për njerëzit, o shumë ma pak se aja që ti nuk din për njerëzit. E aja që ka din tjerët për ty, o shumë ma pak se a Për vetën tem, ma shumë se për ty, pëse, e njëhën e vetën tem ku shumë, e njëhën e vetën tem ku shumë, e njëhën e aftën. Pra nda i ka nartë e kështë të theur, ahimullah, e i kanë thonë, disar i kanë thonë, të këna poprëm nëndrë me pejgambinë e sonë, të këna poprëm nëndrë shtë. Ka thonë, leni këta ondra, onë e një vetën tem ku jam, aftën, onë dhe ju musimur bërështu i ka përën. Ai, ondra ësht njerë mos lejo të tjerë me ta ndihmuar për shtypën. Jo çfarë thoni, është ajo çka po shehni, a më e çka po shehni e di unë vetë. Kjo për më e nxit për përmirësim. Kjo për më e nxit në inkuraj për lëvizjet më të tjeshme, jo për zgënjim dhe jo për vetpëlqim. Mes dy ekstremeve kjo është mesatarja që një ditë pas ka shi vetë vetes atë. Mir po mendimi kësht bëhet më kat i madh, që çka kom i rrezikshëm me pasojë me të vërtetë të dëmbshma që i përmendëm, mirë po ka ilaç. Koshëm që me të do të, të marrim, do të mirë me Inshallah ta kimë ndarshëm, që me këtë ta përmbyllim temën e mendimit të kësh. Allahu na i pas bastov qëllimet tona, zemrat tona, mendet tona. Ne Allahu që fillime shikë mendim të mirë për Allahun, pastaj për një tetën e ndaruar nga mendimallësia dhe nga vetullqimi. Allahu e shpërblet. Sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam besim të shumë.